Що я не розумію І продовжив пояснювати Я бачу світіння твоєї душі Ти ніби маленька яскрава зоря Що проривається через безодню води Це дивно, що одна людина відчуває стільки сильних емоцій Ти правда цього не бачиш? Ні, не бачу Я можу показати тобі, якщо хочеш Чоловік простягнув у мій бік талоню даючи вибір ми вже торкались одне одного раніше, і він не копався в моєму минулому, принаймні не згадував про побачене, тому я обережно торкнулася його пальців та заплющила очі. Коли вони знову відкрилися, переді мною різюче змінився світ, ніби я дійсно бачила те, що відбувалося його очима. Навпроти мене, на півтемряві, сиділа дівчина з довгим коричневим волоссям. Її чорні очі зливалися б стемрявою, якби не бліда шкіра Десь вище грудей з-під пледа виднілося фіолетові промені поблискуючи різними відтінками Це було дуже дивно і красиво Я опустила очі вниз, щоб побачити свідчення Даніеля Але воно ховалося за одягом Стало якось сумно, мабуть він ще красивіший Якось миті Даніелі знову опустив обличчя і розстебнув гудзик на своїй сорочці, повторюючи мої думки. З-під його шкіри пробивалися срібні спалахи, ніби там за ребрами жило власне сонце. Воно рвалося назовні та наповнювало груди чимось світлим. Я повернулася у своє тіло через кілька секунд, але захоплення, що мене переповнювало, ніяк не вщухало. Елійці бачили світ настільки яскравим, що він забирав подих. Проти цього мій зір здавався обмеженим та неповноцінним. Ось чому вони називали мене Вайн. Сірість – це ознака смерті. Вона означає, що істоту спалили до пополу. Ти казав, що я тобі нагадую океан. Тихо прошепотіла я в напівтемряві бажаючи хоч якось пояснити те, наскільки він особливий. А ти мені нагадуєш грозові хмари, які приносять дощі під час посухи. Такі сумні, але водночас неодмінно приносять життя. Кожен із нас прекрасний по-своєму. Бути не таким, як всі, не означає бути гіршим. Я притягнулась до нього ближче та обережно обійняла, відкриваючи свої думки. «Ти прекрасний!» Я повторювала цю думку, доки не відчула, як чоловік притягнув моє тіло ближче та обняв у відповідь. Його тепле плече замінювало подушку, змушувало розслабитись та викинути зайве з голови. Я не знала, що буде далі. Швидше за все Даніель принесе мені більше болю, ніж я могла собі уявити. Але цей біль я хотіла відчувати. Він робив мене живою Розділ шостий Гучні крики Дні змінювались тижнями Ми разом блукали Вздовж берега Їли, слухали музику На мене все частіше Накочувалось відчуття страху Та чогось невідворотного Але Даніель зуспокоював Та обіцяв, що з часом Все стане на свої місця і я йому вірила. Вірила, бо мені треба було хоч комусь вірити. Не хотілося б в один день просто збожеволіти та почати підозрювати абсолютно всіх живих істот через свій дурний страх. Це було неправильним. Ставлячи завчасно ярлики на людях, можна було перетворитись на абсолютного параноїка, самотнього, нервового, злісного. Того, який руйнує своє ж життя. Ні, я не любила його, так само, як і він мене не любив. Принаймні так, як зазвичай це робили люди. Але я відчувала, що ми стали рідними. Нам двом потрібно було з кимось ділитись думками, щоб не втратити здоровий глузд. Ми розуміли, що наші раси на межі вимирання. Елійці виснажувались від нестачі емоцій, а люди з кожним днем помирали від невдомої чуми. І це означало одне – дуже скоро, крім мене та Даніеля, можливо, нікого не лишиться у Вайлдхілі і не буде жодної гарантії, що це не вийде за межі нашого міста. Люди виявилися надто слабкими для того, щоб відмовитися від легкого щастя. А так боялися смерті, що поставили на кін життя оточення. Не мені судити їхні мотиви, але це було замкнуте коло, яке хтось мав перервати. Тому я з Даніелем шукала відповідь на всі ці питання. З кожним днем мені відкривались нові знання про їхній світ. Дан багато розповідав про Еліус про їхні звичаї та в цілому про їхні сприйняття. Виявилося, що те світло, яке я колись бачила, мало своє значення. Наприклад, сіре означало порожнечу, беземоційність, апатію, глибокий спокій. Синє – біль, глибину почуттів, силу, руйнування. Червоний – кохання, агресивність – жагу. Зелений – Спокій, життя, врівноваженість, байдужість. Крім того, кожен відтінок читався по-різному, і самі еліці не завжди могли до кінця правильно витлумачити їх. А швидше сприймали на інтуїтивному рівні. На додаток кожен прибулець міг взаємодіяти з виключно ідентичним світінням. Саме тому вони й шукали пару. Щоб була можливість віддавати надлишки енергії, коли її багато, та отримувати, коли її мало Завдяки однаковому сприйняттю світу такі пари чудово розуміли один одного і ніколи не руйнувались Ось що для них було любов'ю Абсолютне прийняття партнера, його минулого характеру, болю, страхів та сил Саме тому еліці були впевнені, що люди їх ніколи не полюблять, настільки самовіддано. Нам просто не під силу була подібна свідомість. А ще Даніель казав, що раніше Еліус з висоти пташиного польоту виглядав фіолетовим, хоча мав сірий ґрунт, чорне каміння та срібну воду. Цей колір зумовлювався їх сонцем. Коли на заході останні промені таркались океану, вода набувала цього відтінку. Я часто уявляла вигляд Еліусу і подумки блукала по їхнім землям, торкалась босими ногами вугільного піску і занурювала пальці в нього, як у морську безодню. Це поживілля манило мене настільки, що хотілось побачити планету на власні очі. Щодня моя ненависть до елійців Відступала. Я не знала точно, чи були вони винні в чумі, але хотіла їм щастя. Вони заслуговували його після загибелі будинку, подорожі по мертвому космічному простору та безмежній самоті серед натвупу живих істот. Можливо, навіть більше за людей. Я не знаю, коли все змінилось. Даніель просто почав частіше зникати серед своїх родичів. Ходив поринути у свої думки та мовчання. Його погляд був сумний і приречений, ніби він знав щось таке, що й зруйнувало його віру в краще. Кілька разів я намагалась дізнатися, що трапилось, але це закінчувалось зміною теми та обіцянкою розповісти все пізніше. І я чекала. День, два, три, тиждень. Всередині мене розросталася та сама приреченість, яку я відчувала з батьком. Все повторювалось. Зникненість, відстороненість, мовчання та таємниці. Наче хтось перегорнув сторінку мого життя назад і змінив імена на нові. Коли Даніель пішов черговий раз до своїх родичів, в центр Вайлдхилу, я вирішила відвідати рідну домівку. Бо весь цей час я жила разом з еліцем у його хатині. День видався трохи похмурим, але дуже спекотним. У повітрі повис запах пилу та хвої. Доводилось пити багато води та триматись якомога далі від відкритого сонця, щоб випадково не схопити теплового удару. Під моїми кедами хромтів засохлий білий мох. Тієї зливи виявилось замало, щоб він міг знову стати м'яким. Спека висушувала вологу по всій окрузі, як і час висушував мою витримку. Я йшла у бік центральної площі, щоб дорогою зайти в магазин і купити-випити чогось прохолодного. Збоку виднілись порожні будинки та зів'ялі клумби. Після зникнення мешканців Багато хто з жителів Вайлдхілу роз'їхались по родичах в інші міста і залишили свої ділянки без нагляду. Дивлячись на колючий кущ мертвих троянд біля одного з таких занедбаних володінь, мені хотілося також поїхати кудись, якомога далі, та почати все заново. Щоб менше на них дивитися, я вирішила зрізати дорогу через нетрі, та рушила поміж дерев у бік площі. Тільки вийти з них я не встигла. В повітрі почулись постріли. Вони проривалися крізь хащі і викликали у мене панічний страх. Я кинулась навпростець на звук криків. Погані думки, що назрівали весь цей час, нарешті вирвались назовні. Будинок елійців стояв зовсім поруч. Він був у небезпеці. Моя підсвідомість кричала про це, змушуючи швидше бігти крізь засохлі кущі та дряпати ноги гілками. У вухах стояв приглушений вереск. Я не бачила, куди ступала, і тому майже добігши до площі, зачепилась за камінь та впала, вдарившись головою об стовбур дерева. В очах все плевло. І я намагалася розглянути те, що відбувалось попереду, але дарма. Коли зір трохи прояснився, я нарешті спромоглася роздивитися, як кілька елійців бігли вліво від мене до групи малих дітей. Погляд зачепився за синювату пляму, якою виявилась маленька дівчинка з довгим чорним волоссям. Вона плакала і тяглася рукою до прибульця, щоб завмерти після раптового пострілу і впасти додолу. Моє обличчя само по собі повернулося вліво, аби побачити військових у незвичайній білій формі, котра віддалено нагадувала лікарську. Вони насувались натовпом на елітів, продовжуючи стріляти в них, поки ті затулялись обою дітей і відступали до хати. Але дійти вдалося не всім. Деякі так і залишились на тому самому місці, вже неживими тілами. І які військові переступали, наче траву. Рідкісні люди, що виглядали із вікон, різко закривали штори. Те, що відбувалося, нагадувало страшний бойовик, де сценаристи забули додати рятувальника. «Мені хотілося побігти до біженців», допомогти, але моє тіло наче хтось заморозив. Ноги підігнулися самі собою, і я впала на землю. Все, що я могла, це дивитись на кольорові плями, розкидані по площі, поки мої очі застилали сльози. Весь цей час військові намагались взяти будинок штурмом і навіть обстрілювати, але марно. На кілька хвилин у просторі зависла гнітюча тиша. І навіть здалось, що весь цей жах закінчився. Я на спробувала підвестися на ноги, але наступної миті мене знесло назад на землю, хвилею від вибуху. У вухах стояв дзвін, Тіло налилося свинцем, притискаючи вантажем униз. Мої очі зачепились за руїни, які ще недавно були великим будинком. З рота вирвався крик, але чиясь сильна рука затулила його, коли інша притиснула до великого, сильного тіла. «Тихо, Лоро!» – прошепотів на вухо Даніель. «Перш ніж мене накрила пітьма». Розділ сьомий. Людська жорстокість. Свідомість поверталася хвилями. Темрява поступово змінювалася тьм'яним світлом та знайомими стінами. Моторошно боліла голова. Мабуть, я сильно вдарилась, коли мене збило з ніг вибухова хвиля. Повільно озирнувшись, я нарешті помітила Даніеля. Він сидів на дерев'яній підлозі своєї хатини та дбайливо тримав мою долоню. Наші очі зустрілись. Я намагалася знайти в цьому блискучому погляді спростування побаченого, чи, подай, надію на те, що ті люди вижили. Але зрозуміла, що це не було сном. Ті діти були живими всі ці місяці. Вони не вмирали на лікарняному ліжку. А... а що, власне? Ким вони були та чому військові на них палювали? «Вибач», – видавав Дан переходячи на шепіт і втикаючись чолом у криліжка. Мої очі застилали сльози. Я обернулася на бік і обійняла Еліця за шию. Зараз це було єдине місце, яке хоч трохи рятувало від навколишнього божевілля. Наші тіла тремтіли, Моє від того, що плакала, а його від того, що він не плакав. І це змушувало мене задуматись про безглуздість життя. б я не обирала, це нічого не змінить. Кінець завжди був той самий – біль. Люди відчували його, і коли народжувались, і коли росли, і коли впливали на інших людей, і навіть коли вмирали. Ми ніколи не жили в цьому світі, ні. Скоріше ми хворіли на нього. І я завжди дивувалася стійкості чоловіків Тато постійно був сильним І мене вчив тому самому Він працював медиком А такі люди не мали права на слабкість Бо від цього залежало чуже життя Інколи, коли він не міг когось урядувати Той йшов у ліс і бігав там так довго Що повернувшись падав у ліжко і засинав Мені було шкода його це так страшно завжди бути сильним, без права на помилку. І не мати навіть можливості висловити свій біль сльозами. Наче хтось взяв і заборонив бути людиною. А якийсь час ми сиділи, схилившись один до одного. А потім Даніель почав розповідати про те, що сталося. Коли ми прилетіли сюди, нас затримали дивні люди. На них були одягнуті скафандри та захисні костюми. Вони перевіряли, чи немає на нас якихось шкідливих речовин, здатних нашкодити людям. Брали кров і проводили досліди. Потім уже нас познайомили з Маром Вайлдхіл, який і займався нашою адаптацією особисто. Ми пояснили йому, що елійці прибули не для руйнування і навіть могли допомогти. Вилікувати деякі недуги, створити дивовижні прилади, відкрити таємниці Всесвіту. Це його дуже зацікавило. Але час минав, сили виходили зі стабільного стану без підживлення, і містеру Гріму нічого не залишалося, як надати нам можливість працювати з народом. Так, я пам'ятаю той день, коли мер оголосив про вас. Але що могло такого статись, аби люди почали війну? Жадібність, лоро, – видихнув Дан, втомлено, потираючись скроні. кроні. Виявляється, того разу, коли у нас брали кров, медикам наказали генетично спробувати передати наш дар людям. Ось куди зникли ті, хто до нас приходив. Вони забирали їх на перевірку та ставили на них дослід, розумієш? Я з жахом сиділа, намагаючись переварити інформацію. До мене нарешті дійшло. Чому хворих не давали побачити чи поховати? Не було кого ховати. Вони не помирали. Але хіба ваша ДНК не інша? Адже в іншого виду, хоч і дуже схожого на наш. Це ж як перелити людині кров тварини. Не зовсім. Але в чомусь ти маєш рацію. Дорослий організм не сприймав зміни, бо був повністю сформований. Тому знаходили їх тіла. Інша річ – діти. У ході експериментів з'ясувалося, що підлітки більш податливо сприймали зміни через те, що їхній організм тільки входив у фазу змін. Ось чому вони тримали їх у лікарні. Те, що ти бачила в день, було їхнім визволенням, хоч і невдалим. Я дізнався про план тільки обідом і побіг на площу, аби допомогти, але не встиг. Сіроваті пальці стиснулися сильніше, майже до болю впиваючись у мою шкіру. Так само, як і слова. Знаєш, я навіть не очікував, що люди настільки жорстокі і здатні на вбивство, Своїх дітей Поки Дан виплескував свої думки Я думала про те, що на мене чекало Як бути далі? Як упоратися з болем? Коли світ буквально з'їхав з глузду Та перевернув усе вверх дном Чи була моя Блу також жива? А Майкл? Десь знаходився він? Чи міг він також стати жертвою цих дослідів? Важко уявити, як люди, з якими я росла все своє дитинство, могли провернути щось подібне. Дико навіть припустити. Я не хочу, щоб ти залишалася з ними. Наполегливо почав Даніель, стискаючи долоні в кулак і спираючись на них чолом. За кілька хвилин він видихнув. І ледве чутно додав. Але якщо ти захочеш піти, я тебе відпущу. Для них є лише черговий біоматеріал для досліджень. Мені не можна повертатись. Я залишуся з тобою. Мабуть, це була найправильніша річ, яку я колись робила. Піти. Часом це єдиний шлях до спокою. Так, це буде складно, але правильний вибір – Ніколи не був легким. Дякую, Лоро. Елієць обійняв мене з усієї сили, а потім трохи відсторонився, аби подивитися в очі. І я б хотів тобі дати те, що ти заслуговуєш, але не впевнений, що зможу. Що ти зможеш. Одного разу, коли тобі знадобиться сила знищити всіх тих, хто завдав тобі болю, вона з'явиться. Твоя сила це світло твоєї душі, те, що змушує її кричати, згорати, тонути, рватися на частини. Так, буде боляче, але я знаю, що ти впораєшся. Тому просто послухай мене, Ело, ніколи не бійся бути собою, якою б ти не була, добре. Величезний елієць увіткнувся своїми губами між моїх ключиць. Його гарячі губи змушували стискатись моє дурне серце, поки руки самі обіймали його у відповідь. Я не знала, що саме мав на увазі Даніель, та й не хотіла знати. Ми залишилися живими. Хіба це було не найважливішим на той момент? Можливо, десь там залишилася живою і блу. Я не хотіла тішити себе порожніми надіями. Але мало вірити в це, і я зроблю все для того, щоб дізнатися про їхню долю, навіть якщо для цього мені доведеться знести половину Вайлдхілу своїми власними руками. Скільки б люди не вдавали богів, їх ігри з природою завжди закінчувалися погано. Не можна було безкарно калічити сотні живих істот і свято вірити, що це не вилізе боком. Природа завжди повертала своє, подобалося людям чи ні, і вона завжди карала тих, хто насмілювався втручатися в її ідеальний порядок. Хіба було в цьому світі хоч щось сильніше, ніж мати, яка захищала своїх дітей від їхніх же дурниць? Розділ восьмий. Страшні сни. Ніч вступала у свої права кожного божого дня, наче нічого й не відбувалося. Вона огортала небо мороком, ніби величезна штормова хвиля, яка підіймалася над головами. Уявляючи, як на Вайлдхіл валила така ж товща води, я часто порівнювала її з вічністю. Припливи та відливи, день та ніч – Життя та смерть. Все мало свою циклічність. Подобалось нам це чи ні. Але одного разу зникне й земля. Помре, подібно до згаслої свічки. Так, як це сталося з Еліосом. Сьогодні мені снився спогад із далекого минулого. Я готувала вечерю на кухні, дивлячись на хуртовину за вікном. Великі пластівці снігу замітали дорогу котру годину, але батько так і не повертався. У ті дні Майкл рідко затримувався на роботі, і я боялася, що він міг посраждати від негоди. Раптовий звук мотора пронизав простір і змусив мене підскочити з місця, аби відчинити двері. Він перекривав навіть завивання сніжної бурі та увімкнений телевізор. Це була перша Найстрашніша ніч у моєму житті. Шкода, що не останнє. Того дня Майкл приніс додому дитину, загорнуту в його куртку. Маленьке тільце посиніло від холоду і дрібно тремтіло. Кучеряво волосся сплуталось і закрило собою бліде обличчя. Тато довго приводив її у стабільний стан, а коли криза прийшла, вийшов на кухню і почав розповідати про те, що сталося. І я знову і знову дивилась на її потріскані синяваті губи та не могла відвести погляду. Секунда, дві, три. Навколишній простір заполонила тьма. І я опинилася посеред засніженої дороги з її тілом на руках. Вона плакала, ледь стригаючись, поки над нами набирала сила хуртовина. Картина різко змінилася. І мої барабанні перетинки заполонив пронизливий крик. Блорейн кричала так голосно, що я прокинулась зі сльозами на очах і ще довго чула у своїй голові той відчайдушний звук. Даніель стискав мене в обіймах і заколисував, шепочучи на вухо. Тихо, Лоро, тихо! Не плач, будь ласка! Це лише сон. Тихо! Тихо, тихо, шепотів Елієць, намагаючись вгамувати мої нерви. Теплі долоні гладили мої щоки, стираючи сльози, але ті продовжували текти самі собою. Просто сон, тихо, тихо, майсол, моя душа. Хіба вона заслужила все це, зірвалася на крик. Здригаючись в обіймах від болю Хіба ті діти заслужили подібне? Ні, Лоро, такого ніхто не заслужив Міцні пальці підійняли моє підборіття Змушуючи дивитись в срібні очі Але ти не могла врятувати їх Тебе просто вбили б, чуєш? Я вже мертва, Дан У моїх грудях величезна дірка від усіх цих втрат і ще одної я не переживу. Переживеш, Лоро. Ти витримаєш все. Живі істоти багато можуть стерпіти просто тому, що в них є душа. Я не хочу стати лялькою в чиїхось руках і померти заради грошей. Якщо їм так хочеться убивати, нехай убивають один одного, але прості люди не винні ні в чому. Вони не заслуговують на це. «Не станеш! Ти вистоїш!» «Так само, як деякі діти змогли пережити ті обстріли!» «Треба просто трохи почекати та сховатись від військових!» Елієць продовжував гладити мене по голові. За вікном світало. Холодне сонце здіймалося з за краю лісової хащі, освітлюючи простір разом зі словами Даніеля. «Я обіцяю, що знайду таке місце», де нам усім буде безпечно, навіть якщо для цього доведеться підняти його із дна океану. В домі повисла тиша. Вражало, наскільки вона багато давала мені. Надією, спокій, щемливий смуток і навіть тепло. Я відчувала, як мене огортала водна безодня всіма цими розбіжностями. Моє дурне життя продовжувало збивати з ніг, кидаючи об скелі як дрібну рибу. Воно штовхало мене туди, де нескінченна спека могла висушити навіть найбільші водоймища, але було там щось інакше те, що змушувало повірити, що Дан має рацію. Мої очі дивились через плече Еліця на засушене листя за вікном. Воно не хотіло існувати. Здавалося, що варто піти дощу, і воно осиплеться мертвими шматочками додолу, зриватиметься вниз та швидше і швидше, поки ліс не перетвориться на спалені гущавини. Дерев'яні скам'янілості. Ця думка нагадала про одне забуте місце, де ми колись відпочивали з батьком. На межі міста біля берега розташовані гори. Там є печера, один кінець якої виходить на берег до води, а інший веде в глиб лісу. Ми з татом там часто влаштовували вилазки з ночівлею. Якщо принести туди меблі, може поміститись багато людей. І там досить тихо. Покажеш мені це місце пізніше. Теплі губи торкнулися мого чола. Дан трохи посонувся і притягнув ближче до себе. А зараз краще поспи, а за кілька годин нічого не трапиться. Я не можу, стомлено видихнула я і зізналася у своїй слабкості. Постійно сняться кошмари. Цього разу їх не буде, я обіцяю тобі. Дозволиш? Даніель поклав руку між наших тіл стильною стороною вгору. Страшенно хотілося побути в безпечному притулку, якомога далі від жахів у вісні та наяву. А замість того, щоб торкнутися, я посунулася ближче та уткнулася в його груди носом. Спи, Ело, я покажу тобі свій світ. Гаряче тіло та запах хвоє змушував розслабитись. Мої очі поступово заплющувались, і я заснула під розмірений стук від серця. Цього разу мені снився Еліос. Маленька, крихітна планета сірого кольору. На тлі величезного фіолетового сонця вона здавалася ще меншою, наче супутник. Але це мене не обманювало. Насправді вона була куди більшою від нашого Місяця або навіть Плутона. З кожною миттю планета збільшувалася в розмірах, і я помічала величезні океани на всій її поверхні. Срібляста вода сяяла навколо материків, змушуючи занурюватися все глибше та глибше. Я ніби сама ставала нею просуваючись від найбільших западин по омулистому дну до чорних піщаних берегів. Так дивно було бачити чужі сни. Все здавалось настільки яскравим, попри свою сірість, що хотілося залишитись тут навіки. Заснути в безпечній безодні сталевої гладі та ніколи вже не прокинутися. І якоїсь миті я усвідомила, що лежала на теплому березі, під шкірою ледь відчутно кололися чорні скляні кульки, чимось схожі на гальку. Вода стерла всі гострі краї та зробила їх гладкими, ковськими, міцними. Цікаво. Все, що я вже пережила та ще переживу, зробить зі мною так само, чи стану я більш піддатливою для проблем. Це був сон, чи підсвідомість намагалась заспокоїти бурю всередини моїх грудей. Пальці закопалися в крихти, і я заплющила очі. Хотілося, щоб Даніель побачив усе це і лежав поруч. Адже йому теж не вистачало подібної казки. Мені б хотілося зробити для нього щось подібне. Навчити, бачити прекрасне. Відчувати, любити, жити. Мабуть, берег завжди був чужим мені. Він змушував надто багато думати. А ось на дні океану було добре. Ставало так спокійно, що моя підсвідомість справді зливалася з водою, і я забувала про людське. Все, що зупиняло мене від цього занурення, ледь чутний голос. «Ти вже вчиш, Майлайт. Моє світло вже вчиш. Розділ 9 Фіолетовий вогник. Ранок почався з прохолоди. Вона огорнула моє тіло, коли Даніель вибрався з ліжка. Під долонями валялися зім'яті простирадла там який плед. Волосся сплуталось на голові та прикривало очі так що я спочатку навіть не могла нічого розглянути в кімнаті. А коли я нарешті підвелася, мій погляд зачепився за Елійця. На його тілі місцями перебилися складки від тканини. Сиве волосся виглядало розпатленим і по-домашньому милим. Настільки, що мені захотілося обійняти його зі спини. Увіткнутися між лопатками. Покритими різноманітними татуюваннями. Срібляста шкіра ледь виблискувала у променях ранішнього сонця, Від чого здавалося, наче він вкритий якоюсь фарбою. Напевно, так і виглядали залізні люди, Сильними всередині та ще сильнішими зовні. Шкода, що ця сила їм давалась надто складним шляхом. Страшно тільки уявити, що я робила б, якби земля зникла з сонячної системи, і мені довелося б летіти в абсолютно незнайоме місце через цілий космічний океан. Даніель заслуговував на повагу хоча б тому, що дістався сюди. Виспався? запитала я, повільно потягуючись і розглядаючи м'яді простирадла під ногами. Десь у лісі вже співали птахи, зустрічаючи новий день. «Трохи, а ти?» – запитав він ледь прихриплим від сну голосом. «Виспалася. Щось не снилось?» «Ні», – посміхнувся він. «Просто не хотів, аби тобі знову снилися жахи, тому й приглядав за твоїми снами». Даніель пішов у ванну, а я сиділа на ліжку і відчувала… Сором. Було неприємно усвідомлювати, що через мою слабкість страждали інші люди. Хотілося просити вибачення, але я знала, що він вважатиме це дурістю. Тому злізла з дивана і пішла на кухню. Мінімальний запас продуктів ми перенесли сюди, ще коли тільки починали осягати принади земної їжі. Обсмикнувши чергову сорочку Даніелія, я почала варити йому сніданок. Підігріла чашку молока і засипала пів чайної ложки кави. Слідом вирушила ложка цукру та щіпка кориці. На смак не гірчила, а підгорила навіть краще зачисту каву. Трохи подумавши, що підсмажила грінки та декілька яєць. День сьогодні обіцяв бути виснажливим. Не дивлячись на безсонну ніч, Дан досить спокійно реагував на все. Коли повернувся, ми поснідали й вирушили до того самого місця, про яке я розповідала йому. На вулиці нещадно палило сонце. Здавалося, що варто впустити сірник на спалену траву, як ліс спалахне за частки секунди. Дерева жахливо висохли й пожевтіли, а листя деяких просто обсипалося. Іти по цій спеці нам довелося досить довго. Настільки, що я була шалено рада нарешті відпочити, сидячи під прохолодною стіною. Сама собою печера здавалася невеликою, але через кілька кишень ставало ясно, що вона величезна. Якби поверхня каменю не була з природними нерівностями, можна було б подумати, що хтось навмисно створив подобу кімнат. Поки я писала список всього, що нам потрібно, Даніель вирішив сходити за своїми людьми. Від печери до них було йти набагато ближче, ніж до будинку. З одного боку це було добре, а з іншого змушувало нервувати. Що, якщо нас знайдуть? Навряд чи багато людей знали про це місце. Ми з татом і самі ненароком на нього натрапили. Крім того, я розуміла, що цього притулку нам не вистачить надовго, і потім треба буде шукати інше. Через місяць настане осінь, а в цю пору року рівень води значно підіймався, і печеру могло затопити. Через другий вихід, який вів до океану. Як би там не сталося, нам потрібна була питна вода, консерви, медикаменти. Ми не могли розраховувати лише нездібності елійців. Вони не сильні. До того ж незабаром почне холодати, а в таких місцях ночами набагато прохолодніше, ніж у місті. Мій список поповнювався і наповнювався, і я все чіткіше усвідомлювала, що печера була лише перевалом. Ні діти, ні дорослі не зможуть тут протриматися довгий час. Все, що нам залишалося, втекти до іншого міста. Даніель повернувся досить швидко, а разом із ним четверо елійців та троє підлітків. Ми домовились дочекатися ночі, а ближче до ранку розділитись і піти за запасами по найближчих точках. А поки залишався час, стали облаштовувати будинок. Еліці з повітря створювали ліжка, стіл, декілька пледів. Крім цього, я попросила зробити заслони на входи, щоб можна було виграти трохи часу, якщо хтось нас випадково знайде. Все це забирало час та сили. Пізніше увечері мені розповіли, що люди почали проводити обшуки та спалювати деякі будинки. Багато хто виїхав з Вайлдхілу, боячись чуми. Той інцидент списали саме на неї. Значить діти рознесли хворобу. А потім... Випадково попідривалися на складі старих боєприпасів. Наче деякі з них були дітьми робітників і захотіли сховатися у батьків. Збоку це звучало настільки дурним, що здавалося казкою. Проте так передавали в місцевому телебаченні, так передавали у всіх новинах, і тому їм вірили усі. Коли біженці розійшлися спати, я повернулася до Даніелі. І нарешті змогла обійняти його. Мені здавалося, що він був моїм будинком. Де б ми не були, поряд з ним не відчувався страх. Він відходив на задній план, мов білий шум. Цієї ночі мені наснився величезний океан, що сяє в сріблом. Я сиділа біля Даніеля і дивилася на захід сонця. Величезне небо горіло, від чого океанська вода повільно забарвлювалася фіолетовим кольором. «Ти когось любила, Лоро?» – спитав ледь чутно Дан. Його голос зливався з шумом прибою. «Любила, але не певна, що мене любили». «Чому?» – здивувався прибулець, підіймаючи брови. Тому що любити не означає бути коханим, принаймні на землі. Спогад про сім'ю віддався болем. Було завжди поводила себе наче чужа, а Майкл просто зникав, забуваючи про все. Чи можна було сприймати це як справжнє почуття? Можливо, я просто була перехожою людиною у їхньому житті? Дивлячись на Даніеля, стало зрозуміло, що не одна я. А ти? Ні, на Еліосі я нікого не любив. Через те, що моя душа сіра, я не міг мати пару, навіть торкнутися когось. Мене уникало, наче заразного, і я дефектний, відповів він з гіркою посмішкою. А потім поставив найнесподіваніше питання, від якого всередині мене щось перевернулося. А ти цілувала когось? Так, як це цілувати того, кого кохаєш? Зворушливо, овець могла з себе видавити. Під пальцями блищала чорна галька, і я постаралася відірватися на неї. Немов усередині тебе вирує шторм. Лоро, покликав Дан, торкаючись в моєї долоні. Сильні пальці стиснули її, огортаючи теплом. «Можна я тебе поцілую?» Прохолодні губи торкнулися моїх, затягуючи в повноцінний поцілунок. Напруга всередині грудей почала слабшати, а ось якісь інші почуття підіймалися назовні. Щось між ребрами набирало обертів відображаючись на океанській товщі. Стіни води доходили до неба, розривали його, намагалися знести все на своєму шляху. Від погоди вуялить відштовхнулася, стараючись заспокоїтись. І коли моє дарне серце нарешті прийшло в норму, вода впала вниз. Ніби ніхто її не здіймав до небес. Залишалась тільки нескінченна тиша і ми серед скляної гладі океану. А я дивилася на фіолетовий вогник у грудях Еліці. Він ледь помітно пробирався через сріблясту шкіру. Такий слабкий, що я подумала, ніби це моє світіння відбивалося від його тіла. Але ні, Моє світіння мало набагато насиченіший колір, шалений відтінок. Коли мої очі знову розплющились, я опинилась у своєму ліжку. Це був лише сон. Розділ десятий. Безодня болю. Я дивилася, як спав той, хто став для мене найважливішою істотою на планеті. Його тонкі вилиці сильно виступали на обличчі, ніби хтось їх сточив гострим ножем, а потім відшліфував. Довгі вії злегка тремтіли крізь безодню сну, а губи ледь розтягнуті в посмішці. Мабуть, йому снилося щось приємне, і від цього на душі ставало якось затишно. Я знала, що він ніколи не зможе покохати мене. Максимум відчує велику прихильність. Але я була впевнена, що вперше полюбила когось, хто б цього заслуговував. І хіба так важливо взаємно чи ні? Океанська вода огортала наші тіла, не очікуючи того, що ми зможемо вмістити цілий океан у собі. Тоді чому ми повинні були вимагати від когось відчувати те ж саме? Іноді ми любили лише тому, що могли це робити Тихо вибравшись із ліжка, я вийшла на нічне узбережжя, аби відійти від сну Він був настільки реальним, що в грудях і досі щось скиглило від бажання зробити його реальністю Навряд чи Даніель поцілував би мене в житті Але під свідомість не обдуриш Еліць міцно засів у моїй душі та в моїх снах. Десь на обрії з'явилися перші промені сонця, які розфарбували океан червоним кольором. Вони вилізли з-за краю так само повільно, як і мій потяг до Елійці. Мені страшно уявити, як вони одного разу згаснуть у цьому ж океані. Та все, що я відчуваю, розтане, не лишивши після себе навіть маленького сліду. Це страшно. Найбо ця мить ніколи не закінчувалась, найби той сон ніколи не закінчувався, бо до ранку прокинулися й решта мешканців притулку. Поснідавшись, ми розділились на дві групи, аби швидше зібрати необхідні запаси першу очолив Даніель, другу я. Такий розподіл був пов'язаний з умінням орієнтуватися на місцевості. Адже лійці погано знали ліси Вайртхілу. У моїй групі опинилися двоє чоловіків, яких Дан попросив наглядати за мною. Адвал мав вистину загрозливу зовнішність, величезні розміри, розвинена мускулатура та голос, подібний до Бесодні. Він викликав праведний жах, коли я його вперше побачила. Все в ньому кричало про небезпеку. Ось другий, Смайлі, виявився його повною протилежністю. Роде волосся, вічна усмішка на обличчі й досить худорляве тіло відносно інших. Наче дитина в тілі дорослого. Перебувати в їхній компанії було дивно, і я сумувала за даном, хоч і розуміла всю його логіку. У лісі виявилося спекотно, попри те, що сонце тільки зійшло. Влітку завжди було душно, але дерева допомагали нам сховатися від світла і не перегрівати свої голови під променями. Дорога до будинку Даніеля не займала багато часу. Ми змогли швидко зібратися і ще швидше зібрати продукти в хатині. Коли ми збиралися вже йти назад, на небі раптово з'явилися згараї сполоханих птахів. Їх було надто багато. Вони ніколи не поводились так неспокійно. Десь неподалік почувся дивний галас. Щось всередині мене стислося і змусило поспішно обійти хатину по колу, аби заціпаніти від праведного жаху. Вайлдхіл горів. Це було видно з околиці лісу. Пелена диму швидко поширювалася по землі, а в долині виднілися язики полум'я. Літо видалося надто спекотним. Дерева висохли і навіть остання злива не врятувала від пожежі. Через лічені хвилини ліс горітиме повністю, і пожежа спалить абсолютно все на своєму шляху. Розуміння цього змусило прийти до тями. Швидко повернувшись до еліців, я закричала їм бігти до води, це було єдиним безпечним місцем зараз. Єдиним, яке могло нас врятувати. І я просила небеса, щоб Дан теж побіг до нього. Через сильний вітер полум'я дуже швидко перекидалося з одного дерева на інше. Такими темпами ми могли не встигнути вибратися з тієї вогняної пастки. Але найгірше було те, й дочими, закрили печеру з дітьми з двох кінців, аби їх випадково не помітили військові. Вхід з боку океану відкривався ззовні, і для цього потрібно було відсунути великий валун. Вони не могли це зробити самі, тому я бігла настільки швидко, як дозволяло моє тіло. Легені горіли від швидкості спеки та диму. У вухах шалено відбивався серцевий ритм. Мені здавалося, що десь усередині кричав Даніель. З кожною хвилиною ставало все гірше і гірше. Ставало нічим дихати. Пекучий дим продирався в легені, перекриваючи собою дихання та змушуючи легені спазматично стискатись. Сухі гілки роздирали ноги до крові. Декілька разів я навіть падала. Але кожен раз елійці допомагали мені здійнятися і не відходили від мене ні на мить. Насило, вибравшись назовні, ми, не зменшуючи швидкості, попрямували до входу в печеру. Адвел та Смайлі допомогли відсунути валун, але було надто пізно. З неї йшов дим. Я хотіла було увійти, але крик Адвела вдарив по барабанних перетинках – змушуючи всередині все охолонути. Величезні плечі згорбались, всі його м'язи перекочувались від напруги, ніби хвилями. Дивне чорне світіння пролилося на декілька метрів від Еліця, від чого я не могла розгледіти, що ж сталося. Зробивши декілька кроків всередину печери, я об щось спіткнулась і мало не впала додолу. Коли я змогла відірвати погляд від долонь, помітила маленьку руку. Під моїми ногами лежав мертвий хлопчик із простріленою головою. Трохи далі валялися ще тіла в червоних калюжах. Їх впили. Всіх до одного. Мої ноги підкосилися. Я відповзла назад, аби не бачити крові на камені й тих маленьких пальчиків з крихітним плюшовим котом. Гарячий вітер зривав сльози та перекривав подих. Я не могла дихати. З грудей рвалось назовні щось страшне, жахливе, могутнє, те, що я не могла контролювати. Адвал так і стояв на вході. Смайлі старався його провести до тями, але не допомагало. Мені теж нічого не допомагало. Ні свіже повітря на березі, ні сльози, ні крик. А розуміння, що дан не повернеться більше, робило ще гірше. На небі швидко сповзались чорні хмари. За лічені хвилини вони перекрили сонячне світло і все більше хмурилися і я не могла відірвати погляду від чорного неба. Десь у його глибинах почали сяяти перші блискавки, що ударялись в океан позаду мене. Один, два, три, чотири, п'ять. З кожною хвилиною вони наближалися все ближче, розриваючи струмом цю берегову лінію. Мить і одна з них вдарила у моє тіло. Біль, що розривав, змушував зривати зв'язки до хрипу. Я кричала за тих, хто помер від пожежі, опинившись у тій печері. За тих, хто зараз там у лісі горів живцем. Я громовим криком тужила за тим, кого покохала. За тим, хто помер кілька хвилин тому і зараз зникав у вугіллі. Такі звуки видавали звірі, які боялися на смерть об клітку, аби врятувати свою сім'ю. Так звучали косатки, коли браконьєри вбивали їхню пару. Так гримів грім, розриваючи небо на частини від своєї агресії. Так кричали матері над своїми дітьми, які померли на їхніх руках. Так кричали океани під час шторму. Так кричала я, коли моя душа розривалася від болю. Вони хотіли, щоб я померла в тій пожежі. І я померла. Тієї дівчинки, яка втікала заради порятунку, більше не залишилось. Вона сьогодні померла. І разом з нею помер Вайлдхіл. Я повільно піднялася з колін і нічого не помічаючи пішла в ліс. Я вела за собою цілий океан. Я обвалила гігантські хвилі на голови людей, які спалили мою душу. Блискавки продовжували битися в тіло. Але більше не було боляче. Океан не відчував ні жалю, ні кохання, ні болю. Я направляла його гнів на істот, яких мені ніколи не було шкода, тільки тому, що їм не було шкода інших. Я збирала їхні тіла з найближчих околиць і тягла за собою, аби раз і назавжди змити кров з Вайлдхілу. Я пробиралася водою поміж дерев аж до пісочної смуги, яка відокремлювала ліс на випадок пожежі. Я спрямовувала тонни води в кожну хату, в кожну щелину, в кожний проріз, щоб вимати від цих людей місто, а потім понести їх до берега, забираючи з собою на дну весь біль, усі страхи та увесь мій гнів. Так дивно було бачити себе частиною океану. Я відчувала кожну істоту в холодній воді, наче всі вони були моїм продовженням. Я чула всіх, хто стояв там біля берега і плакав, кричав, сміявся або навіть шепотів. Я більше не була людиною, ні. Я несла у собі більше, ніж могла стерпіти. Я була океаном. Це і був подарунок Даніеля – відкрити мої очі та дати можливість побачити свою душу. Дати вихід усім емоціям, які я від себе відгороджувала щодня кам'яною стіною, аби бути сильною. Напевно, тому Дан і вибрав для мене такий дар. Він хотів, аби я залишилася собою, бо завжди казав, що таких людей було мало. Людей, які здатні любити до ненависті, до самопожертви, до крику, до розпачу, до гніву, до болю. Здатних на все, щоб захистити тих, ким жили. Нас хотіли загнати в кут, позбавити волі та зробити німими, аби всякі багатії могли правити світом, Але вони не змогли. І вони поплатяться за це. Ми боротимемось наперекір тому, що в меншості, і ми знищимо їх. Тільки потрібно трохи часу. Навіть вода здатна стерти камінь, яким би великим він не був. Кінець першої книги «Закохана у шторм» Юлія Богута Читала Ірина Назарук Щиро дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар, адже це дуже допомагає в присуванні каналу. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.